Скаже, що вони зустрілись і познайомились на вулиці, біля його брички. Нехай вони посадять його окремо від цієї дівчини. Хай закують його в кайдани, хай посадять у льоху, у помийну яму, але не вбивають. Хай не вбивають, поки не перевірять, хто він і що він. А хочуть, хай з собою візьмуть. Він буде лікувати їх, адже в них не так багато лікарів. Нехай скутого тримають. Він їх так лікуватиме. Але за що ж його вбивати? «Котра година, докторе?» Вона вже хотіла йти. «Вже хотіла йти?» «Не знаю, в мене мало сірників. Я зараз вийду і у сінях при світлі подивлюсь». «Ви вийдете? Куди? Пострівайте?» «Мені треба. Я щось нездорово себе почуваю». «Не можу ж я в хаті? Вони повинні випустити?» І доктор хапливо став підводитись. Вона ще могла б вискочити поперед нього. Але тоді вже ніякі признання не поможуть. «О, ні, ні, ні, ні, ні!» Доктор гарячково схопився на ноги. І зразу ж, дивно як, кішки попустили кіхті на плечах. Дихати стало легше. В лице вдарило живим вогнем. Все тіло цупко з жадним криком тяглося геть звідси. З цієї темної ями. Туди, до дверей, до Єремієва. Він майже побіг у тьмі до порога. На зірочку світла у дверях і застукав. «Товариш, товаришу, товаришу! Усінняк забурмотіло, потім підійшло до дверей і шарпнуло їх. Двері, здається, не були навіть замкнені, бо не чути було, що бодмикало. Товаришу, будь ласка, мені треба на двір, до вітру. Будь ласка, голубчику. Ну, теж вигадав. Можеш собі в камурі. Голубчику, дорогий, ради Бога, не можу я. Дихати тут і так нема чим. На хвилиночку. Трохи вже сонний вартовий сплюнув. Почухався, мовчки взяв із кута тут же біля дверей рушницю і болкнув. Ну, марш! Та швидше мені!» Доктор вистрибнув у сіни. Вартовий зачинив двері і пішов вперед. Ставши за порогом, кроків за два від хати він сказав. «Далі не йди, можеш тут!» І сперся на рушницю тримаючи обома руками за багнет та стоячи так, щоб видно було і двері камери, і доктора. Небо було хмарне, темне, важке. Вечір холодний, вогкий. Вітер ручкий, пронизуватий. Але все це було безмірно гарне. Таке чисте, живе, вічне, таке чудове, якого ніколи доктор за все своє життя не бачив. Зворушливо, любо, Клацали коні під дашками. Гавкали собаки таким рідним, Таким життєвим, мирним гавкотом. З віконечок хати падало на подвір'я Лагідне, жовтеньке, Затишне-затишне світло. І видно було крізь маленькі шипки, Шматочки, Дорогих, любих, людських постатів. Все ж це було життя. Все жило. Все було таке просто, звичайне. Вільне-вільне. Ну, швидше, швидше там. Уже чи що? Уже, уже, товаришу, зараз, зараз, голубчику. А скажіть, будь ласка, голубчику, чи можна зараз побачити товариша Єремєєва? А навіщо тобі, товариш Єремєєв? А мені дуже треба, голубчику, дуже треба. Я хочу йому в усьому признатися. Я, товаришу, земський лікар. Розумієте, голубчику? А назвав себе сільським учителем. А я лікар. Ну і хочу, товаришеві Єремєєву, сказати всю правду. Віддати гроші і усе таке. Будь ласка, голубчику, докладіть товаришу Єремеєву, що я хочу його зараз побачити. Будь ласка, товаришу, зробіть таку милость.